Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alemin, o salatu wa salamu ala rasulina Muhammadu ala alihi wa sahbihi ajmaim. Allahun e zogele falenderojmë dhe vetëm për ti ndim dhe falje karkojmë. Bekimet, lavdatët e Allahu të qofshin bi Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam, bi familjen, shokët dhe të gjithë ata që e ndjekin këtë rukë derin në ditën e fund të kësajbote. Shë ku e së të nëruar, mirë së të akome e dhe sënëta, në takimin tonë të radhës që ka thot feja. Imi duke trajtuar dukurit negative dhe në kuadrë të këti trajtimi kemi pasu rrasën që të njëhemi me shumë nga këto dukuri, dhe pa dushim se nuk janë këto të vetmet, kanë betur në listën e dukurive negative dhe shumë të tjera. Nuk kemi ndihë kur ndonjë rrëdit saktuar, por ashtu si kur që është dhe në rrasti të trajtuatë. Sonte do të rajtoj një dukuri tjetër të radhës, e cila, pa dyshim, ju vetëm që është dukuri, por është edhe një aktualitet i pashmangshëm që gjithë mund dhe shpesher flitet për te. Ma dhja dhe në të gjitha vlerësimet në dhe rëkoptare që i bëhen shtetit ton, zhvillimit, përmendës që do kuris një pengesë serioze dhe një pengesë tejet e, e rrezikshme ku përmenden përqindje alarmante të përhapiës së asaj dukurie dhe si penges në pengon në të gjitha integrimet tona në shtet ndërtimin dhe shtetformimin ton. Fjala është për korrupsionin që si term më ndoj se nuk ka njëri që nuk e nje, nuk ka njëri që nuk edin, se qëfar është korupcioni. Me gjithë rëzikun dhe dëmet që po i shkaktojnë shtetit ton për mes kësaj dukurje negative, me gjithat, një nuk vrejmë do një përmirësim të dukshën në këdritim. Mund të përmenden përmirësime, luftimet të caktuarët të kësaj dukurje negative, por absolutisht këto nuk po e lëvizin pozicionin e Kosovës në lisën e shtetëve që në përfinë në korupcion. Nuk po e levizin po flasën në dretim të përmirsimit. Ma dhja si pas statistikave të fundit Kosova së bashku me Shqiprin, jo që nuk kanë levizur në detim pozitiv të ngrita në lisën e, e shtetëve për të mirë në luftimin e korupcionit, për ato kanë ra më poshtë që nëmë kuptan se kanë leviz, po, por në dredim të gabuar. Negativisht kanë levizur, jo pozitivisht. Dhe që të ashtu, neve si mësmanë këne ashtë qëtësan, nga se bëhet fjal për një haram, për një vej për të ndaluar, për një mëkat të madhë që ne duhet se bashku të mobilizomi të luftojmë, nga se ky mëkat në dëmëton edhe në rafshin, raporteve tona me Ballan e madhur, <coughs> dhe kjo është më e rëndësishmja. Por na dëmton edhe në rrafshin e raporteve tona me të tjerat. Edhe pse kur trajtohet korrupsioni, zakonisht trajtohet nga një kënd i një interesi caktuar. Duhet ta luftojm korrupsionin, qase nuk mund të integrohemi në Evropë me korrupsion. Duhet ta luftojm korrupsionin për shkak se nuk mund të, të lëvizim lirshëm për shembull drejt shteteve të bashkimit evropian përderisa kjo dukuri është e përhapur tek ne nuk mund të kemi një raport të progresit të dobeishëm për niveve nëse për shembull nuk largohet korrupsioni po e kështu me radhë mirëpo aq që është vetëm mjaftueshëm të shikonruar a duhet vetëm nga ky kënd i këtij interes të ngushtë të shikojt nisi musliman na shçetson po korrupsioni që pengon të gjitha këto zhvillime të gjitha këto integrime Për neve shqecuse, po, të nga pengon të integrohemi, të nga pengon të zhvillohemi, të nga pengon të përparojmë drejt shteteve të bëjes dhe të inkuadrimit in in në këtë pakt, gjitha këtu nga pengon. I për neve se si musliman mësë të te përmi nga shqecon fakti se korupcioni s'il hidrimin Allah të madhënuar, korupcioni për hap pa drejtsin mes njerëzve, Dhe kjo përresi, si lëdenimin Allah të marnuar, korupcioni bënë që të hanë dikosh pasurin e tjetrit pa të drejt, të përhapet haramin në mes të njerëzve, dhe kjo përhapje bënë që Allah i marnuar të hidrohet bëja ta njerëz, mështë të zbret mshirën bëja ta, mështë të kënë bereqet në pasurin në kohën dhe mundin e tyre, në shqetson fakti se nëse një popullë, e ka të përhapur këtë dukurin negative, Allahu i manuar nuk u apërën lutjet, nga se i kanë barqët e mbushra me haram, këna është sëndjeve më tepër, se gjdo raport tjetër, se gjdo penges tjetër, edhe përse thash, edhe ato na pengojnë. Nuk duhet rejtuar këtë temë vetëm nga këndi i, ndështë të qedrit e kësoj dukuria si një penges për të integruar diko. Nga se para se gjithasht është një vej për që Allahu i manuar e urën, e për neve kjo është e mjaftu ushme. Në qëfë se i këthejemi tekstive të shëriatit, i këthejemi fjales Allahu të manuar, i këthejemi fjales e Muhammedi sallallahu aleyhu sallam, do të gjemë se kjo dukuri është luftuar edhe në mënyrë të përgjithshme, por edhe në mënyrë të drejtë për drejtë. Si mënyrë të përgjithshme e si mënyrë të drejtpërdrejtë. Në mënyrë të përgjithshme është luftuar, duke përmendur në Kur'an dhe duke u përmendur në hadithe e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam se çdo besimtar dhe besimtare kanë për obligim të kujdesen për fitimin e tyre. A është halal apo haram? Çfarë po han? Çfarë po fitojnë? Çfarë po dërgojnë në shtëpi familjarëve të tyre? me qfar për e ushqen familën e tyre. Dhe kjo është e përgjithshme. Jo të më korupcioni, po gjdo fitim haram është shqetsus për besimtarën dhe besimtarën. Nga se Muhammedi sallallahu al-sallam ka thënë Kullu gjesedin nebete ala haramin fënnaru eulabihi. Muhammedi sallallahu al-sallam ka thënë gjdo të tëropë Individ, që ushtëqet, që rritët, që zhvillohet, me haram, me të naluar, fënaru e u labihi, vendi më mëritor për të dhe, dhe e që e për të zhjihënemi. Muhamedi së nëllahu alësëm ka thënë, në shumë haditha, Se në së në qëfë së njeriu, e ka ushtimin haram, i ka teshat haram, e ka fitimin haram, fe enna ju së të gjabu leh, preka të i përgjigjit Allahu këtë njeriu, këtë njeri fatë këtështë e kam bulu vetën me haram, dhe kur të vijë mëshira Allahut, kur të vijë ndihme Allahut, kur të vijë bërëqetin nga Allahu, kur kënëri i, i, i ngrenë, duat ka qële që Allah të lutët përdeqë, dhe Allah dënë mi adërgu ja përgjigjen, ena justë të gjabula, preka të futën këtu të kaj, preka, kur nga të gjithë, të anët, i kanë kan dot kanalat, përmesë të silën mund të dhe për tëndi një mirë të gveti ati. Dhe këtojnë tekste përgjithshme, dhe shumë të tira, që Allah i më nëna ka obliguar, që ne të hajmë halal, të fitoj më halal, të ushtjehim më halal, të veshem më halal, jo më haram. Ndërsa kur bie fjallar shiku e nëruar për uh, tekstet që flasën në mënyutët drejt, drejt për drejt, për të qenërit e kësaj dukuria të shëmtuar haram, atërë mi aftonë, vëllahi, një pëjtyre. Mi aftonë një pëjtyre. Qëllë është tëjë? Ka thënë Muhamidi sallallahu a sallam. La anë Allahu rrashi wal murtashi. Allahu azojel, Allahu manuar, eka malkuar, atë që jap, atë që jap mito rrëshfët dhe atë që e merë. Madhja Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka malkuar edhe atë që dërmjetson kët proces. Ai që jep, ai që merr dhe ai që i lidh mes vetë këta njerëz. Më një rast Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ekse dërguar njëri që me një vën të mbledh të mbledh kontributet e tyra që duan të japin shtetit islam, zekatën për shemb. 2,5% e kanë pasë obligim të japin nga pasurje e tyre. Ta i ka shku me mbljetë. Njerëzit, njerëzit, kur kanë dëgju se kësht, ata nuk e kanë dit, ata pa qëllim. Njerëzit, kur kanë kuptu se kësht i, i të dërguarit, sallallahu a lësallam, ja kanë donë me njëhere obligimet. I kanë kry obligimet që i kanë dhe i shtitë me njëre. Dhe në fund këti ja kanë donë i dhuratë aj, kërka shku me dorzu, me dorzu uh, atë që e kam bledhë, këtën, kjo është për shtetin, për juve, kjo është e imja. Nërsa pegamberi sëllëm, o informua më vonë, se kjo njëri kështu kështë e bërë. Atëherë, lejmëraj që njerët të mblidhën gjami. Dhe shfarë, thë Muhammedi sëllëllahu alësallëm. Thëtë, onë, e përdori një njerëz, e dërgoj që ta kryejë ndonjë nga punët që Allahu më ka ngarkuar me to. Dhe sa i vije dhe na thot, kjo është për ju vendosë kjo është për mua. Muam është dhuruar kjo. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në këtë rast e bën një pyetje këtij njeriu dhe të gjithë të tjerëve që në kuadër të punës që paguam për to Marën ekstra shpëllime nga ata që ju shërben dhe kanë obligim të shërben. Thëmë Hamidi sallallahu sallam, po të kishtë e ndajur, po të kishtë e qëndruar në shtëpin e babës të ti, apo në shtëpin e nanës të ti, a do të kishtë e dhuruar dikush hedija? Dëtët, ata nuk të kanë dhonë hedija ty, pse të dojnë? Së të kanë dhonë ata hedija ty, pse kanë dëshime të jap hedija? Po përshkak se ti po e krynë një pun, dhe përshkak se atyre po e krynë të këtë pun, ti atyre po u shërben, në vend që ata të vinë, ti dërzojnë kontributet, ti ke shkuat ti u e ke marë, jo ke kursuar kohën dhe mundin, ata po të paguin ty. Mirë, kusht ka dërguat ty të kata? Kusht të paguin ty për këtë pun? Të paguin shteti. A të rëpse me rja shta kësaj? Ti i paguat për këtë pun në esensë, ndaj kjo është ajo që i drequari sallallahu alaihi ve sellem e ka konsideruar haram e ndaluar. Prandaj çdo pasuri që e merr nën punësi, që e merr zyrtari, që e merr ministri, që e merr kryetari, kryeministri, drejtori, çdo çdo dhuratë që e merr për shërbimin të cilën ja bën do kujt tjetër. Dhe aj të njëjtën kohë E ka këtë shërbim obligativ tia ja bën nerva. Për çka se po god, ajo çë e merr për këtë shërbim çë paguat njër, është për fat madje edhe nëse për shembull e shfrytzon autoritetin e tij për shkakun di kur spaguat për atë shërbim, spaguat, por ko autoritet tek ai çë paguat për këtë shërbim. Dhe e shfrytzon dhe e përdor autoritetin e tij për të ndikuar tek ai çë katrit të tek ai se dikujt t'i ja akryn ndonjë punë e këtë paguam për të. Dhe kjo punë është padrejti. Për shembull, është konkursi për punësim. Që fat keq është se so shumë padrejti mode botë. Punësohet ai që ka interes për ti material, ai që paguon, ai që ofron shërbime të caktuara, ai që lidh me të tjerat. Sen nuk do të thotë që para me marr. Shërbime të ndryshme që përfiton, mund të marr telefon, mund të marr mund të marr kompjuter, mund të marr një ofici, autoritet fiton që ta përdorë di ku teatër, kjo është, kjo është valutë që ka vlerë vetë. Tade sa e ka marra që është haram. Do thotë, çoftse e përdor autoritetin, ose ndikimin që ka që t'jan don di kujt një vend pune ose të janë ndonë dikut një drejt që nuk i të kanë. Nga sa aty njerët konkurojnë nërë të barabartë. Dhe ka kriterë që duhet të zbatojnë. Atë nuk miren parasysh, por pranohet dikush që është qovën shkoll, qovën pun, qovën kudu, qovën. një ofshëm. Qovën shkollë, qovën punë, qovën kudo qovët. Kjo pa të resi. Ose në gjëqë për shamë të korruptuat gjyqtari që fatë ketë seshtë dhe këtë pa e dëgjojmë. Të korruptuat gjyq dhe që si pasoj e këti korupcioni, të ndonë vendimin ndryshe, duke dëmtuar palën që i takone drejta, të shpaltë pa drejtë. Fajtorin të shfajsan, apo të ja minimizan denimin, që të këtu e në të pesta, përbalë qkafit, përbalë një përfitimit saktuar, në kësh kësht tjetë material, mund tjetë qfarë do qovë përfitimit tjetër. Atë çfarë të çes përdojim çë subhanallahu. Dhe atë për çka çes përduohet varfria e njerëzve. Dhe atë për çka çes përduohet nevoja e njerëzve. Dhe atë për çka çes përdor atë dobësia e njerëzve. Po çka çes përdor atë smundja e tyre. Po dëgjojmë se njeriu, për shembull, për të futur në radh dikun, për të aqryr një shërbim në ndonjë institucion shëndetësor tek ne, spital në qendrat e ndryshme të shërbimeve medicinale dhe mjekësore duhet të paguan. Përndyshe nuk të shikon kosh, nuk të merë parasysh as kosh, nuk mund të operosh kor, ose me gjatë me prit, nuk mund të futesh në ingjizime, nuk mund të futesh në analiza nëse nuk paguan dhe që. Ku? A të ku duhet të jetë shembul, ata që bartin mantelat të bardh, punë punë të nzeza. Ata mamini kanë me yvesh mantilat e zi. Të diin se janë mantilzi, sikurçi punë po i bën nzeza, fat kët nuk kanë të gjithë. Alhamdulillah, kanë mjek të mirë, kanë mjekë korrekte, kanë ka ja nuk i nuk i përsiset të gjithë. Mi fatke, cish, po fat kët s'po kanë nga ata që po njellosin tër institucionin. Dhe këta do po mbietojnë, këta po gradohen, këta po fitojnë. Nësë ata që jenë korekt, ata që e kërinë punës i duhet, nuk i da kosh ata. Kosh e dënë korektin. Kosh e dënë të drejtin, fatke të sisht. Ata për degradohen. Të fatke të zinjëri, kur për eshe se, a për eshe nuk e mundësi me mbjetu në ryshe pas me këtë mënyrë, qëfar përndohet? Edhe i miri për prishet. Në vend që, në taborin, në forumin e të mirëve, të shtojmë të mirët të tjerë, ma dje, edhe nga tabori të këqinve të marrim dhe t'i bardim të këtë mirët. Në vend së të ndodhë kështot, neve gjithë do ditë në Kosovën e Pavarun për në ndodhë që nga të mirët të shkojnë të bëhen diturimisht të këqin. Kësë ki qare, nuk mund të avancosh, nuk mund përparash, në qofë se nuk je antar ndë një partije politike, në qofë se nuk je kë edhe në qofës nuk e ke kuleci në trash, edhe në qofës nuk ka një të respeteja, haro ti që për ngritesh në basë të dijes. Haro që për ngritesh ti në basë të eksperiensës. Haro që për ngritesh ti në basë të përvojes, në basë të aftësive që i ki. Gradot dhe përparan dhe ngritet personi qëve li ka librezë, librezë në kuqëa innë çmoin li breza kuqe ai ka pas li breza kuqe do të thotë ka qen komunist nuk ka më ndsin ngjyra hala ka li breza hala në bazë të li breza po nuk sot më rendsi pse ka ndrunë ngjyrën ai ka bën ngjyrën e kaltër atë bardha atë verdha ose më rendsi çfarë ngjyrë ka li breza krym pun shumë sot kjo dukuri e tmerrshme negative që zuat të xhelogjeral usbet denim biat popull do të thotë në këtë mënyrë në këtë mënyrë e territorin e njëri-tjetrit. Bikto baza i ndërtojnë raportet me njëri-tjetrin. Prandaj të gjithë e dimë se është korrupsioni i ndaluar. Të gjithë e dimë shikohen e ruar se është i shëmtuar. Të gjithë e dimë. Në të gjitha raportimet që bëhet për shkokun konkurësor. Pse nuk luftohet korrupsioni? Të gjitha këto vlerësime për mendët vetëm një gjykim. Cëllë është ajë gjykim? Nuk ka vullnet politik për të luftuar. Të të tëtë, ka ligje strikte, kemi të pajtimi, të gjithimi të pajtimi së është e shëmtuar, të gjithimi të pajtimi së një dëmë, kja, të gjithë, këtë edhim. E përse nuk luftuat, nuk ka vullnet politik. Sko interes! Andaj thash fillim shikunë në ruarëse, këtë vullnat nuk mund t'a ushqeshë ndryshë përvecë me besim. Do të mbetin të gjithë ata që janë përgjegjës për luftim në kësoj dukurie. Do të mbetin të varëfor, pa vullnat, pa ambicje, pa interes për t'a luftu këtë dukurie. Nga sa ta përfitujmë për kësoj. Do të mbetin pa interes në pa vullnat për dirësa nuk e bëjnë këtë në emër të Allah të manuar. Në amër të besimit. Edhe në qofë se na pranan Evropa dhe kombët e bashkume. Edhe gjithë kushë më botë, na pranan që kanë arritë gabi meshtë. Gabi meshtë. E kanë vërtetu se jena përmirsu. Nësa ne imi halashtu. Kësë ndodhe që po thëmë, që hipotetikisht për shambull. Nuk duhet të eshtin për basë të dukurije. Edhe që se kejtë botën e donë. Por duhet të luftojmë gazet punësh me rëndësi që Allahu xhelleu alej din se kjo dukuri është e përhapur në mysin ton dhe kjo mjafton që mos të largohet nga ne dënimi dhe hedhrimi i tij. Prandaj vëllai vetëm ata që janë të prirur nga besimi Allah në Allahun e mëndur, kënd frikë Allahun e mëndur, vetëm me këtë pajisje mund të luftohet korrupsioni. Ësë nënpunsi, zyrtarë, ministri, kryeministri, kryetari Drejtori, shefi, kur dhe qoftë? Mësusi, mjeku, gjykatësi, kur dhe qoftë? Dhe qoftë se nuk e ka frikën Allah të mënuar, Allah i vendosi me djetër e djetër e djetër e djetër e ligje, aj do të gjithë një mënyrë të saktuar me i këtë gjithë a këtyre dhe në fund të amera që është haram. Për në qoftë se e ka frikën Allah të mënuar, Allah i, edhe në qëfë se nuk ka leqë të mjaftu ushëm, edhe në qëfë se nuk ka kamera, nuk ka agjension antikorupcion, edhe në qësë nuk ka asë zë, i mjaftën të këtilit dhja dhe bindja se Allahu po eshe, dhe edhe në shumë i se një kafshat haram në barkën e ti i kushton shtrajnë këtë bot botën e botën e dhe dhe. Edhe në kafshat e haramit në barkën e familisë e ti, është e mjaftushme për t'ja rënuar lumëturin të familjare. është e mjaftuar për t'ja rënuar respekt në fmive ndajti. Qëfar respektit të fmive prejtë në ta që i kanë gopë haram? Të një se ngonë baba, do të se ngonë djali, se ngonë vojza, mësë respekt, dëbim nga shtepija, mësë dhe pra të shëmtura që përndëzhin fatë këtësirë. Pëse? Ese haram jo a kanë zonë frimën. So kanë jashtë nuk e nuk e kalkulojnë këtu kët punë. Hani kjo për me tyne. Ata nuk e kalkulojnë kështu kët problem, hani. Me po vallahi ta dinse. Në qoftë si shpotojnë të gjitha drejtësitë të kësaj bote, po them kështu në thojza kushtimisht. I shpotojnë të gjitha ligjjet e kësaj bote. Dhe i shpotojnë të gjitha gjyqjet e kësaj bote. Ta dinë sa ata të s'kan marr 1 cent haram. Patë drejtë e kanë marr. Ta din se nuk kanë me shpotu kur ligjit dhe gjyjit të Allah të mënduar. Do të gjykojnë edhe në këtë botë, edhe në botën djetër. Mi aftan, thash, humbja i breqetit. Mi aftan lakmija. Mi aftan mësë respekti. Mi aftan shumë gjera. Qa ata balavachon me tonin e kësaj botës i dënim për atë që e ka ngrën nga hrami. Dërsa dënimi i ahiretit denimi i botësitër e shumë i dhemëshmë, dhe shumë i keqë sa aja që mund të apretonit në kësa i botë. A da që i këndëruar të gjithë, duhet të mobilizome, të gjithë së bashku, të luftojmë këtë dukuri negative, të lejmërojmë atje ku duhet të lejmëruar dhe të denoncojmë rastet e tila, të lejmërojmë në polici, të lejmërojmë në, në, në <coughs> agjensionit antikorupcion, ku të qoftë, dhe në thrast edhe të gjitha institucionet qëtëtnore, që janë përgjensë, që të respektojnë vullnetin e qytetarve për të luftuar këtë dukur negative. Që ata të ushqen me këtë vullnet dhe të shrujtzojnë pas taj autoritetin, kompetenza që i kanë në luftimin e kësoj dukur negative. Le të marrën dënimin e merituar të gjithë ata, kush do qofshin? Ata të setë me të padrejt dhe një të pandershme kanë keqë përdorën me halët e njerëzve, kanë keqë përdorën me telashët dhe brengët e njerëzve. Në të kjenë frikën Allah të manuar të din, se vallaj dhe gjenë një ditë kur kanë me imbjullë sytë, dhe nuk dhe të ju bëndobi as pasuria, as autoriteti, as fu, pushteti, as fuqia, as as gjë. Allah o thëtë, jau me lajen fa umalun, vala benun, atë ditë nuk bëndobi, mëllaj nuk të krympun pasuria, sa dhe që është e grumbulluar, o në benun, asmit e autoriteti e pushtetje e fëqia, nuk krympun, illa men et Allah i bi kalbin selim, pas aj që vjet e këzot i manuar, me zemrë të pastart. Zemrë e pastart është aj qëla, është pastruar me besim, është pastruar me ndërshmëri, është pastruar me moral, është pastruar me veprat mira, është pastruar nga gjithë do haram. Kjo është zemër e mirë. Nuk është zemër e mirë me deklarata, nërsa durën, haram. Nuk është zemër e mirë aja që gjumëha e saja është ndyt, e ndytë. Punët e saja e në haram. Nuk është zemër e mirë aja cila nuk i lëvizë gjymëtyrët për t'i kryrë obligimet dhe Allahut. Nuk është zemër e mirë kjo. Le të thotë sa dënë. Zemër e mirë. Zemrët se është e mbushu në besim në Allah në madnuar, aje që bëndobi ditin e gjykimit është aje zemrët cila ka besuar dhejt në Allahon. Dhe kë besim i ka levizur gjymtyret në kryn obligime me të zotit, në largimin nga ndaluara, kër zemrë e mirë. A dhe atë ditë të ka Allah nuk të bëndobi vëllaj, as korupcioni, as asgje që ke marrë nga kjo bot, për vetë se punë të mira. Për ndaj, Allah u gjallewa ala, Ngan garkon të gjithë me këtë detyr, ta luftoj me aq sa ke mundsi. Ata që kanë përvicësi me dorë, le të luftojnë me dorë. Ata që kanë përvicësi me gojë, le të flasin për këtë dukuri negative. Dhe ata që nuk kanë mundsi, le ta urrejnë me zemrën e tyre. Mos pyetun më këtë realitet. Le ta urrejnë, në momentin kur tu ihet mundësia ta bëjnë ta bëjnë luftimin e kësaj dukurie me gjuh apo me dorë mos të kursejnë dhe mos të hezitujnë asë një qastë për të liftuar këtë dukur negative. Mund të duket shiku në ruar, mund të duket disi ju jo me rëndësit madhëp, qka mojër me bo, kajtë të përhapë, Allah i në qofë se ti nuk e japë, që se ti e denonësën, që se ti e qërtën, që se ti tjetër nuk e merë. Me lejnë e lojtë manuar një nga një, një nga një, përhapët e mira, dhe fillon të largohet e keqja. Por në çoftë thot ndonjë njerë i përshamatut, veçon po marr. Tom po morr. Një asikë asi skë. Edhe ai përfshiyet ta din se vallahi i ke kontribuat te keqës shumë dhe për kë do të jetë përgjegjës. Çoft ti je nga ata që kanë marr, apo çoft ti je nga ata që kanë dënëmesu, apo çoft ti je nga ata që kanë dhënë. Allahu na ruaj nga mallkimi i ti. tij. Gësaj që malkohet nga anë Allah të mënuar, të dinë se është larguar nga mëshirë Allah, a e që nuk është imshiruar nga Allah, të dinë se vëllahi, asë të tirë nuk kanë me imshiru. Më meni kër nuk kanë interes pe ti, do të pësën shumë keqë. Gësë njërë nuk njojnë kër nuk kanë interes pe ti. Dërsa në qofë se je lidhe me Allah në gjellë uala, dhe je imshiruar nga Allah i mënuar, nuk të bëndëm, At mëshruën njerëz apo nuk mëshruën njerëz, atë paguaj njerëz apo nuk të paguaj njerëz nga smjafton, se Allahu i mënduar, të don, e Allahu kur të don, e Allahu kur mëshiron, me lenë Allahut do të vendos këtë mëshirë të dashurën Zamba të njerëzve. E, e pastaj edhe ata kanë mëshruar, ata kanë mëdashur. Zoti që lewala na ruaj nga e keqja e kësaj dukurie negative. Dhe boftë Allahu i mënduar që në raportimet e arshme kur të bëhen për këtë dukuri negative ti jemi nga ata që kemi ecur larg ndërtim pozitiv. Jimi ngritur larg në lisat e shteteve që e luftojnë kët dukuri negative. Por gjithashtu para së gjithash motive dhe vullneti për ta bërë kët letjet fillimish besimi në Allahun e Madhuar, respekti për kërkesat e Zotit ta luftojmë kët punë. Frika nga dënimi i tij, kjo letjet e vullnet, kjo letjet e ushqim që e ushqen vullnetin dhe ambicin ton. E pas taj, e pas taj nuk prishpun që, edhe të i abashkëngjesim këti vullneti, në këti motivi, edhe intereset e tjerë, si kur se thash në fillem, kanë të bëjmë me integrimin ton dhe kanë të bëjmë me zhvillimin e shtetit ton. Alla unë arruajt në kjo keqe dhe në mundësov që bashkaresht, dorë për dorë, të aloftojmë këtë dukuri negative në në në në në në në në në në në në në në në n dhe të ponojmë halal, dhe të fitojmë halal, dhe të ushqiehemi me halal. Shku e nëruar, kjo ishte e që po të mundësit të them në pjesën e partë të këti emisioni. E di që kam betur shumë të flitë për këtë tim, për kjo ishte koha e lejuar për këtë të retim. Në këtu shkëputemi shumë shkurt që me lene latë të rikëthemi pas ta i përsri në pjesën e këti emisioni ku dhëtë keni mundësit të bëni ndaj në ndështëni pas pak. Shikohes në ruar, u rikëthyjmë për esëri në pjesë në ditë të këti emisioni dhe tashme mundësia për të inkuaduar është të hapor për mes numerit të telefonit të shfaqën në pjesë në përshme të ekroneve të juaja. Uh, edhëpse kanë ardhë dhe pyte përmes rrugëve të tjera të kontaktit me neve, si kur që është emaili i emisionit, ndaj edhe uh, duke pritur thyrët e para, unëve që kësha preferuar që si të lezojmë pyte që kanë ardhë nga shikuasit tanë. Uh, Thëtë... Uh, salam Aleikum, kam bënë një... Ma bënë me dhije që ka telefonat, me që tatë mos të, të, të, të pret telefonata, Ornë, ornë një. Selam aleikum. Aleikum, selam hrëtullam. Po që di që nuk e komentoni emrat, pove që dërshka më një vetë për emri noar, nëse dëne është petreazës njërë, e a bën me alion djallet. E që është ke emri njëre? Noar. Noar, po. E dhe o që që të një pytje, në këtë leku kur duke që gjithë të të e të e jatë, nuk e këmë kuptu mirë, a du dhe rinë fund të rabena, a dhe gjatët e e jatët? Po, e qartë, e qartë, e qartë. Dritë është nur, nuar, e nuar është shumësi i dritëve, e nuar, nuar është shumë drita, shumë drishime, dhe që që është shumë e ndrishme. Nërsa, nuar, së për kuptejen që është dritë shtopë, nuar, Po, mund tjetë e mënur. Uh, ngritja e gjishët e kemë përnuar në desa herra, do më honë, se desa përjetarve preferojnë që ngritja e gjishët të bëhet uh, gjatë uh, thënjësë shadetit. Ashadu en la ilaha illallah. Do të do të kërta thua shadetit në ngritit. Ndërsa pjesa tjetër djetarve preferojnë që i këtë të bëhet dheri në fund. Pra ndaj, të duja me ndimet të qëndrojnë të këtë djetarve, dhe pëse me ndaj se... Me tepe argumente ka që të mbatë gjisht i ngjido dheri në fund të namazit. Do dheri të rabbenati na Fiduni Hasana. Allah dhe në masë mirë. Kemi të nëtëra e nënkuadrojmë. Hala. Urna. Fërëm alaikum, ujtë. Aleykum, salam, artëullah. Po, për të sesh me ta bo një pykje, e këm ytë një rëjlpen. E muka bomara, a është gjëmajë, e këm shkerë me kërë. E të qëka është, e? Një rëjlpen. A dhejlë për pa, pa, pa? Po. E qartë. E më ka bu marakve, sa orëgjëna, ju. Inshallah, tjapi për gjithasht, inshallah. E, gjdo kafsh, edhepse mund tjetë, do tëtë nga to që një nuk ke përdurin për ushqim, që nuk shtenë kafsh të egra, në esinë nuk lejojt me i mbytë, nuk lejojt do tëtë me i shkatru, pa në një qëllim saktuar, që ose dëmtojnë, ose bojnë keqë, a të radhë diçka çetërat sot. Mirpo jo se kjo bëhet gabimisht rrugos e kështjellë dhëlpor dhe si pasojë kësaj goditje ka ngordh, atë arti nuk e gjona për këtë punë. Nuk i është kamur shësuar se tek mundet nuk është ajo diçka e madhe që shqetësohesh për te. Kasë kebër qëlem, kebër padresi, kebër të. Qas nuk i ke bën me qëllim, nuk i ke bëu padrejsi, nuk i ke bëu diçka të keqe pa qëllim me shkëndën e çën ndonjë moc dhëlpor dhe si pasojë kësaj shkile me ngordh nuk është mëkat një punë tillë Allahu i mëshirë inëkodrojmë telefonatën e rrados. Aho, assalamu alaikum, hojë. Aleykum, salamu rahmatullah. Shtë, dhe, kamë të avoni e dhe bëtje. Ornavoh. Shtë, e kamë vojën, e kamë pozitumë e amënin alëja. Po? E vëtësh kamë të avoni pëtje. Po? Ja mi interessu me shkënë hajë. Po? Ama, e kamë babëm kafëdhej. Po? A më ka posë sër në shku në haqë qëmë. Po? E shtë anën me a manekin një a ti, a lejo e të të të të jajo. Në shku në haqë në tërto. E ti e ki bu haqë për veti? Ha? Ti për veti e ki bu haqë? Jo, unë e kome shku e dhe për veti, po në një vësit du në shku e dhe tërbo. Po, e qartë, e qartë. Tja për në tërë përgjënjë, shalla. Shalla. Shalla. Ram nevojë me edhe nuk e ndëgjova drejt aleja apo çfarë kuptimi kë? Nuk nuk prmendësar sa nuk po e preferoj. Donk ta amna që nuk po di, transkriptimi ty ne po bosh për gabimësh në internet. Nga se për me dit një emër, çfarë arsh do të më dit origjinën e gjuhës së tij? Dhet i shkruar në gjuhën e tij. Versa kur po transkriptohet, po po për son ndoshime që po e prishin edhe kuptimin. Bashkun Haj në që se baba ka pa po dëshirë dhe ti do me ja kryjë këtë emënet babës, kjo është punë mirë për ti, Allah është për leftë, por fillën me është duhet me bo haqqin për vete. Pas taj, pas taj, do më thon, me thonë, me kryjë për babën tënë. Po ti mundë është me bo për haqq për vete dhe me pagu për babën bedel, dikur shtetër të me bo haqqin në vendë babës, me, me pagu në një studenti, Abonon jo hodja pe këtu apo ndonë dikujt pe hajive që ka bougha aq po ç'është i besuashëm e din më bua ngjër duot ose devatshun nuk e kaç për dor hajën e këtu me radh nuk prish punë një të kuabon edhe për veti por edhe dikush e bën për babën ton po ti më bua edhe për vete për babën s'ban se duhet mos po më për vete e pastaj më për për babën andaj nëse ke mundsi më shku një herë vet për veti e pastaj më shku më bua edhe për babën kjo është më e mira kjo është më e mira më e kërkuara po nuk ke mundsi ti mezi i mledhë parët me shku njerën haqë. A të shka me parët që i ke mledhë për vete, nërso me parët e tjera që është shumë alirë, të se me shku vetë, ja i apagun dikuj të të tër haqën edhe të abon haqën për babën tonë, Allah dhe mas mirë. Kemi telefonat të tërën të i në kadrojmë. Halo? Urna? Halo? Po të ndëgjojmë, Urna? Salam alaikum, Aleikum Salam alaikum. Salam alaikum, Salam alaikum. Dhe shabu e të po, po, t Ose, ona të ranoi kryten në çëmullën Amazonin, a den? Po. Ëh, komfort na dhanë me të sa më atë. Po. Po futboltë na, na futbolaciona. Se kundër na fituam. Ne skuadra e Konkullit e të Amazonin, i të vogël, kanë mbrojtur në Amazonin. Masiftarët? Masiftarët e? Po se mësupuestoj, masiftarësi. Po, po, po. A? Është çortë telefonin e gjenë në anë e hata. Po atë çka atë atë grua atë çka. Jo, jo, skulet pa tupuri shobra, atë di sti di skarba, çfarë? Është çortë. Janë në komplike ashtu që në ata të telefonin e gjenë, ti duhet bëj spikë. Është çortë, çortë, çortë. Pasandosh të bësh atë. Është çortë, çortë. Allah shpëtojë Sovac. Amin. Mardhën e tim me jashtë martesën haram, dalum na kim vol për zinon. A kim vol nga dukurit negative. Podcast-së që po përhapën mes nton është rezinoja. A kjo është tmerr, veçanë në muajin bon e Ramazan, vallahi kjo gjëna shumë e mall. Njëse ke haxheru tan ditën të pasaxhjerimit ke bënë mëkat të tillë, vallahi nuk e di. Ti po thuaj që nuk e ke di se është haram. Allahu këtë ditë nuk duktë më përzi. Por ke nevojë më boni pendim sinqert nga thëllësia e zemrës, ti penduosh Allahu xhallewala më një kaç orje të mëdha për këtë punë që ke bërë. Bon qase zinoja gjithasht haram. Edhe haram shumë e shëmtuar. Përveç çendris në Ramazan, ahu te bi Allah na ruaj. Ramazani është muaj shënd. Është muaj i faljes. Është muaj i mëshirës. Allah na ka obliguar ta madhrojmë kët muaj, ta respektojmë. Për sa kujtë mëkat në kët muaj pa dëshëm se do vërë përshëmtuar. Prandaj pendohet e kallaj manduar dhe ruaju nga veprat të cilat janë të ardhmën. Allahu xhalleu ala na ruaj dhe në mbrojt nga vepër të tjilat të shëmtuarat të këqia. In këndrojmë të në të të të të të? Urna. Aleikum salam, aleikum salam. Urna. Eh, dhe ishte më të ashtu një pyqje. Po, të ndëgjujem, po ndëgjujem. Eh, qëka shë maqqia ja shviz edhe së hire, qëka ka diferent një në për cifërët? Po, më. po, po. Ti mu më më minti që është të vashtë maqji e zezë dhe të vashtë se hire. E qartë, e qartë. Panderë, Zotë i Shpëbletë. Amin e ty. E. Nuk kamë rëndësi me ditë. Përmënë e shëna do të në mejtë qamë maqji e zezë që ka o sihrë. Sihrë është në gjuhë në rabë. Ndërsa e një i ta përdoret në terminogjin e përdeshme dhe përmënë e përgjësi si maqji e zezë. Përmën e maqji po e kjeqë që dëmëtan, që prish, që rënan, që shkatë rënan. Në kjo është kjo, s'ka në dëlim të madhë mes, mes tyra. Por e nësishma është që, që se njëri goditet ose prejket me këtë lojë së prove, atër të ketë kujdes, do të të ketë kujdes të madhë se që farë mjetë e po për përdur përshërim. Këse shumë njerët fa të ketë seshtë dërti, halë, unë e kuptojë, i shpje që të të rëkasi në dyër të njerëzve që nuk i shërojnë, që nuk ofrojnë ilaqë adekuat për shtasën për të smunje, ande edhe shpenzohën, edhe argjohën para, edhe mund, edhe nuk shërojnë. Edhe në qëfë se ndunë mu shëru, pjesërisht, vëllaj i godet i shka dhe meron, për shka këse e kanë kërkuar ilaqin ju nga rrugët e legjitimuara dhe të pranuar a fetarisht. Prandaj Kjo është sprovë, sigur dhe smu i tjetër, sprovohet njërë, së është kiamit i dunjes, së është kështë e qka, pësherot, ka njerës që kanë qenë shumë kesh nga seheri, dhe Allah Gjellihuala i ka shëruar. E nëzëshma është që të pëndohemi, të kërkujmë fali për Allah të manuar, të përdorim metoda të përshtatëshme, të lejuara, të slatë Allah Gjellihuala i bën sebeb, që të shëruhemi n përmes lecimit të lutjeve, përmes përmendisë allahët e zërë, përmes pendimit, përmes largimin nga haramet, gjitha këto janë metoda efikase që ndihmojnë me lejnë Allah gjallë e u alën e largimin e këtër e smudjeve. Kemi telefonat të të në këdrujnë? Përmes arëmë alëkëm, bëjë. Aleykum usselam, alëkëm të Allah. E së në për në për në për në për në për në dëgjohen. Në në të në shëllimë rëp qi çëmbran duke pasur rosinë shqiptare nostë panogara domethënë nuk ke urrën kosen, te pel kosen. Dhe sot ha bija se bimament ale selam i kushtosa domethënë është prej eh sprovat molot, molk domthonë për nervizmin ku shikojnë ha ditë mbolli që nuk ka sy. Domethënë në fakt prej 1500 vjetëve. Po, po. Dhe tash krijë dëgjoni, dëgjoni krijoni si kafër, dhe nesër tu nësa 40 minuta në vonë të Allahu apo si çendra punatina të rekomson pa çaj. <gasps> Po, po e çart. Ashtu që ato. Po e çart shumë, e çart shumë. Shum. Faleminderit, faleminderit. Dëgjoni dësh krijesë Allahut që dalin kohën e fundit, Allahu Edin Kur dhe ai del me një mision të caktuar për të sprovuar njerin besimin e tij. Dhe ai linë të aprind që janë çfot, nuk janë besimtarë, nuk janë muslimanë dhe ai vet është jo i tillë, jo për shkak se prind ti ka pasur, ose ka njerëz që prind nuk i kanë besimton, nuk ka musliman, po ata bën musliman mirë. Prandaj fëmiu nuk e bart pasojën e mëkatit të prindve të tij, sa ata nëse janë jo besimtar, detyrimisht e fëmia duhet ja të tillë. Jo nuk ka kështu. Nuk do dhe kundërta, prind me që është besimtar, fëmiu jë besimtar. Prind me që nuk është besimtar, fëmiu besimtar. Ai ky është ju besimtar përshka këtë vetës e ti, përshka kësa i kështë e ka përzjedhë. Pa e të Allah, Allah e ka, ka kryuar për sprovë. Allahu Gjallaj Gjallahu i sprovën në ropët e ti ma që danë. Mërëndësi është se nuk ju bëmë padresi. Allahu të bërë e ka të ala, gjithë do pejgamberi i ka shpalë mësime të mjaftushme, të cilat ju mjaftojnë popojve të këtyre pejgamberve që të mbrojnë nga shirë dhe keqët e gjallitë. Dhe Allahu i ka thën njerëzve, do të vijë një krizë, çka s'do të bën? Do ta bën kët. Ju urujuni. Në çfsi me mësimet e pejgamberëve për mbornin nuk nuk i bën dëm e keq as ti. Por ata të se nuk janë të paisur. Nuk janë të udhëzuar me mësimet e pejgamberve, e veçanërisht me mësimet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ata do të bëjnë viktimë kësaj shprova. Por ata e kanë përzgjedh që të viktimizojnë kështu. Gastë kanë refuzuar që të pëjisen, me mjetët mbrojtëse, që i ka ofru Muhammedi sallallahu ala sëtëm. Në kjo është sprovë, Allah u sëprovëan me ta. Pëse Allah u sëprovëan? Na nuk kemi që këto. E pse ka më përzikë to. E pëse ka bë këtë? Nuk kemi thot në ata që e pysim Allah. Allah u thotë në Kuran, la yuselu amma jef'al. Ai nuk pëjtët për që fërbën. Nuk mund të pysim në Allah, pëse e bënë këtë punë? Ka xlimi të bindusha që bën Allahu e bën me dituri të plot, me urrësi të plot, me drejtësi të plot. Wohum yus'alun. Dorsa ata kanë më pyet. Na ime ata që pyetemi. Pra le të ti drenga yon, dhe le të di si të mbrohemi ne nga sherrri i dëjallit. Si të mbrohemi ne nga keqja e dëjallit? A e njohim ne sa duhet kët krijes? A e njohim ne se progredisa duhet? A e njohim ne mjetet mbrojtëse, në çfse takohem të, si të mbrohemi? Kjo është dërë të jonë, kjo brengë a jonë. Derso, ajo është kafirë, po. Nuk është i parëja si fundit përbesimtarë, ka platë të tjërë. Dhe Allah Gjellewala nuk e ka ditrua asken me më bubë kufrë, lërga sajë. Allah u Gjellewala, u a ka ofru njerëzve, mundësin për të kuptu fenë e drejtë. U a ka ofru njerëzve mësimit e mjaftushme në bastë të cilave dhëtë besojnë drejtë. Qësë njerë ishmanë në k A nuk i përmën të mësime, atër është fai të tërësishtë, nësë Allah Gjellera ka qenë i drejt, i drejt me ta. E në këdrujmë një të lëfantetër? Të Urna. Selam aleykumë. Aleykum aleykum aleykum aleykum aleykum. A dejo hot me mbajt qatë në shtëpi, edhe a është e vërtetë se qënë i zi, i qështë i zi këtë, është sefor. Po. E çort. E çort. Em bëjti çanin në shtëpi, ne esentin është e ndaluar. Përveç në raste të saktaura, secilat i ka përmend vetë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Sikur është çani i cili shërben për ruajtjen e baktive. Qoftë çobani bariu e përdor që të njëmonë në ruatin e baktis. Arabesh i thunë kelbull mashia. Do të të qeni i baktis, që i ruan baktit. Gjithashtu, do të të uh, qeni i dytë që lejo të bat, është kelbull sajd. Qeni i mësuar dhe i të nuar për gjyeti. Aj që do të përdoret për gjyeti. Dhe i treti e djetar, kam përnën djetarë, kam kelbull hirasa çani që shërbejmë për ta ruetur shtëpin, për ta ruetur një objekt caktuar, për ta ruetur ndonjë firmë ose çka do të thotë, apo vendoset çani ose dy tri çani dhe ruhet aty vend. Edhe kjo lejohet të ruhet nga ne hajnave, ëh, dorsta sulmuese të lëshme me kustomer lejohet. Për të tjera qëllime nuk lejohet të mboj çani. Nuk lejohet të mboj çani përsht i racës së mirë, apo përsht i bukur, apo përsht keto's haram ndaluar ma dje, aja shtëpi që mbonë qenë, pa njëre nga këto të rjarësuje, të adinë se, të adinë se ka dëbuar meqt nga shtëpia. Me lojket nuk afronë të ka shtëpi. E aty ku nuk ka me lojket, që ka ka? Ka shëtan? Ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka djalt malkum? Ka hidrim të laot? Dërsa, aty ku s'ka, mshir të laot, që ka? Ka pa dëshima e që është, e kondrëta eksaj. Allahu në arruat nga ekeqe e këture punë. Uh, po, këto ishtë në dy piti e shkojmë me telefonatën e radhës. Selamun aleykum. Aleykumus selamun rahumëtullah. Sjehoj, mirë e shumë. Mirë, mirë e lëhamnë, sjejën, jajni mirë, së përkale anë. A po, ki nevojë të njerëzikon me piti shodja gjithë, ki duhet njerëzit me të piti? Po, adhën, kam nevojë shumë me piti, po... Nuk e bëjë për mes ti emisioni, dikun tjetëre bëjë. E ki probleme dhe gjithë një frangus tonë matë lartë ja, ja, për më pysë. Jo, jo, ka shumë, ka shumë për... I shabë, i shabë. La shu lektë. O, zhjënë ngoj, pak edhe Čurkin me djetarët, ata me shpurion pak nivelli se kanë trabitë matë të felë. Pa, pa, pa. Për dhe ata në më vetë i pak do në spajtime dhe shpedin tash njëre dhe kanë mengu e ku më bazuën. Për duhet pak mengu ata, pak juve më vetë me gjithë në mësatare. Një ditë e nga isha një gjitharë ku një për thëtë Allah në Koran për bën e Izraelit se ata e njuhin të nga merë në në lëselam kur dhjanë ma mirë se biteve. Poh. Kjo është e vërtet e vërtetume me i Koranit. Pytja ku bëzu Allahi në cilat i sharejt e kason me i sharejt Allahi që jata e njohin pingamberën e selam oh, oh. sa dhe gjojnë një djetarë pështë se për për për të marrë pingamberën e selam Benis Raiz i kanë gërën e, figurat e pingamberën formën e drunit aje dhanë i sharejt që ka të qanë i gërënur edhe Mohamedën e selam parase marrë nga ben po. Izraelet. E qartë, e qartë. Në qëli bise edhe në temën e, e, e, e, e bidatër. Po? Ta ka bidatë farë, bidatë sëndet, që të nuk mujta me kuptu ta shamën, bidatë farë dhe është shpitali. Po? Bidatë farë të është me dresja. A është e vërtet, ja, mundët me pas, hësh, bidatë fartë. Po, po, e qartë. Që është obligus me për jetën e njëriju. Po, e qartë, e qartë. E qart. dhe, kur pëllëzojmë në hadithet a jetët edhe jetën e pingamberit, a leselam. Po, së da. A është dhe të senë shpjegumë në për një pingamberit që a komendohën këtë jetë, apo ka të që ka mangë si shemën që mundët me ndohë, që nuk ka ndodhë njëtën e pingamberit të vësila, më nuk t'i këmu bazu shëmbër. Po. Në më një djetarë që në ngohë dhe fa, gjëdo sen që është e ndalune, gjëdo sen që është e lejune, në mjetë ty në tha është, mjërësia Allahit që e falat sen. Po, po. A kuptuve është? Po, Allah, po, t'kuptuva drejt, qarë do të mundu në me donë përgjithashtë, inshallah, po. Allah ë Eh uh, fillimisht duhet të më di që Allahu nuk i duhet i sharretepi as kujt me diçë kush çka po bëson. Qëse Allahu xhalla uala e din të fshatën, e din çka ka qenë në zemrën e tij. Allahu xhalla uala din çdo gjë. Ne nuk qano për i sharrete. Kjo është e para. E dyta, prej ka benishet me një profet person, për librat dyna. Qëse Allahu xhalla uala ka përmend silisit e Muhamedit sallallahu selam edhe te rrota dinxhil. Ata këtu libra e kanë lexuar, ata e kanë pas të shkruar nga së Allah ka përmenë në Kuran, i dërguarit të cënë e gjenë të shkruar të përmenë në libët e tynë. Andë e ta i kanë pasë të shkruar, ata pasë ta i kanë shtërëmruar të mësime, si këtë shumë të tjera. Ata kanë intervenuar në libët e tynë, duke ndushuar me dorët e tynë. Dhe nga ndushimet e mëdha që i kanë bërë, ka qenë që Allah i kanë përshkruar gruë dhe fmi, dhe kësë ka qenë kurë e shpallër Allahu subhanahu wa taala kurr nuk ka shpallur se ka djal. Kurr s'ka shpall. Por ata e kanë ndryshuar. Në Allahu subhanahu wa taala kurr nuk ka shpallur se ka grua. Jesm virshja. Edhe gjithashtu nga ajo që ka shpall Allahu dhe e kanë fshi, është paraimrimi për para ardhin e një pejgamberi. Çe kanë obligim të gjithë pejgamberë dhe pasuesët e tyre më ndjek ata ajo Muhammed sallallahu sër alaihi wasallam edhe kërcënime ka fshi ata kanë joftë kanë joftë pandai fakti që e kanë ditë mamës së djalit të tij ata kanë mujt me dy shumë fëmitë mës të dy në kushë mëst mëst ndoshta bëhet fjal për ne tradhë bashurtore ata kanë mujt me dy shumë fëmitë të dy por s'ka mujt kur s'kam më posim me dy shumë në Muhammed sallallahu sër alaihi wasallam ka çart e kanë pos të shkruan libret e tyre në bosë foktë në bosë shkrimet në bosë diës e kanë pos në basë të shenjeve që i ka pasë Muhamedi sëllallahu sëm, shenje që kanë qenë të qarta dhe që kanë vërtetu se kynirin është i dirguar e Allah të madhnuar. E dyta, ndarja bidatë. Fjale bidatë, në Gjuhë në Rabë i ka dy kuptime. E ka kuptimin gjuhësur në Gjuhë në Rabë dhe ka kuptimin shërjatik në fe. Aja që është e qërtuar që ka thënë pejgamberi sësën kullu bidatë në dalale, gjdo bidatë ës u kullo dhalalet i finar, dhe gjithda humbje të shpije në gjëhnem, në zjarë, ky bidat i përmenu këtu, është bidatin kuptimin fetar, që ka bëj të bëjmë ma spekt e adhërimit e Allah Gjallahuala, e kërkimit e shpërblimin nga në Allah të madnuar, e që shëriati i kasjeru këtë gjëra, në njëtë më në këllushme. Ndërsa, aja që ka të bëjmë me kuptimin gjuhësor të fjallis bidaa, Diskaçs po kaqjen me anë të urbon, po çes kot bëjmë mësimet fetare, e ka bëmë edhe për ditën e njerëzve. Sigurisht aeroplani, a kena me udhthu me tren, a me aeroplan, a me biçikletë, ankom. Kjo kot bëjmë çertë jetës e njerëzve. Soma ti për njerëz për parojën këdrejtin dhe shpikën. Atë që skaqjen me jet, është një lloj bidati. Kjo s'ka më fen. Kjo s'ka më fen. S'ka Muhammed sallallahu alaihi ve sellem në mësuneve, me çka kena me udhthu. A ka A karë Muhammedi sësë me në mësu neve se si këra me ndërtu shtëpia tona? Jo! Por karë me të regu qëka se vapë e qëka se se vapë. Karë me të regu qëka është haram e qëka nuk është haram. Andaj, ti përzimi Muhammedi sësëmën këtë në qënë ajkar për te dhe të themi diçka që a ishë nuk në kamësu kjo bët bidat. Ndërson kuptimin gjusur të fjëris bidat gjdo gjë a në gajri mithalin sabik që është Dhe çkaçës ka pasë marërs, ka pasë semë marërat. Si bidat apo nuk, asojë thotë pasë bidat. Sa më thon kësofjalë bidat, është një lloj pshtjellimi, është një miegullimi njerëzor mëo bo. Bashë me përdor Arap thonë bidat, kuptimi i gjosur ju takon sørjuet hynë. Por me si të siemi Arap, sikurse turq, shqiptar, bosniak, të tjerat që nuk kanë Arap. Ne e përdorim fjalën bidat vetëm kuptimin fetar. Nësë kemi që kam e përdur, fjolim bidat në kuptimin gjusur. Se në kuptimin gjusur e kena gjuhën tona, e përdurim këtë shprejën gjuhën ton. Pra e nuk kam e me, me, me, me thonë, ka bidat që o farz. Just, ka bidat farz. A të kuptim bidat në kuptimin shërjatik. Por, a kemi obligim të përparujm, të ja lecim vjetës jetën, së kërës janë spitalet, së kërës janë shkollat, së kërës janë shkenca, obligim e kemi. Edhe pse s'ka pas zhvillime të tilla në kohën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, pa duhet mendo me sy të dy qërave. Se këto njerëz pakëtojnë shumë sa në pasoi. Bidat farz, bidat sunnat, bidat e bidat haram çare, bidat haram. Ne nuk duhet të përdor termë që mkon thjerën mi shkakton mi gullina. Mi gullinat. Sigurisht se për shkakun përmarr bidat i mirë dhe bidat i keq. E mirë, kush është ai që po e përcakton çka është bidat i mirë, çka është bidat i keq? Ka një bidat që ti thua e mirë, dhe më një, që kështë i keqë? Në bidat le të mbetit fjalla bidat. Fjalla bidat le të mbetit përdurimi isoj në kornizat dhe në kuptimin shëriatik. Në kuptimin shëriatik, kullu bidat të ndalala. Muhammes më ka në gjitha bidat është humbje. Ndërso në kuptimin gjusur fjalla bidat, që është diqka që s'ka pas maherët, diqka që se kanë dit njëzë maherët, dhe si pasu e zhvillimit, dhe përparimit, dhe shkencës, dhe zbulimeve, ka dalë shesh, dhe u a ka lecu njerëzve jetën, s'ka të bajaj me sevapë e me gjuna, kjo është komplet diqka tjetër. Këto përdojmë shpër e tjera, zbulim, risi, gjera që ne i njëm nga, nga gjuha e, e jonë. Allah le munë me nejë që du të shqytit të rë është këtë e spjegume. Këllit me ato që e cë ka mërët. Krejtë që ka na duhet për t'hinë gjenet është e spjegume. Krejtë. Nuk këna në ujnë akur që me shtu. Asë me, me, me, me lërgu. Këtë është e spjegume. Këtë që ka të bëj me finë të unë është e spjegume. Muhammedi sallallahu sallam para se me vdik Allahu gjelle gjelalhu i ka garantuar Se eljoh me e kmel t'u lekum, dine kum. Sot u a plëcova juve fin e juaj. Sot, u bo kamil, u plëcu feja. U plëcu që nëmë kuptan, së nëzen mo, s'ki qkat shtin ta, do t'me qiti qka pisaj. Se kështë këtë mush t'gota me uj, dhe do me vendu zi qkat tjetën të, do t'me nëzir pi uj prat s'o fut të. Edhe këtë në fin ton është t'plecuar zëgjë. Do me fut diqka në këtë fej, duhet me nxjerrë çka pei sunetëve të pejgamberit sallallam për më futë djë. Ëndër kjo kanë duat. Wallahi nuk është futë ndonjë risin në fe, e që si pasojë kësaj futje nuk kanë dalë sunetët e pejgamberit sallallam gatëta njerëzve. Shikojat për shkak të vdekja, shikojat tek gzimimi, shikojat tek sunetia, shikojat të shumë gjëra. Kan futë njerë bidate të ndryshme dhe për aq sa kanë futur risi dhe bidate në këto aspekte është përjashtuar aq nga suneti i mësimi Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Ëndërr është e plot, fershë plot dhe çdo zhvillim aq sa so kem pos nevojë. Atëna so duhet na ka lemëru për të Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Aka parlament Muhamedi sallallahu alajhi wasallam ato e komiro i Serbisë në Kosovë, s'ka pas nevojë të më lemëru. Normalë, këtu dëgjohet si ka zhvilluar pegamon gjithas. Ata nuk duhet me banëzu këtë çerdin kët pun, a ka qazu keq a ka mendu. Skar Muhamedi sallallahu alajhi wasallam Do ta që loj paranimuzi, krejt që akonë këtë budë me në kazu. Ska arë për këtë punë, no. Pa da kësi muslimane kemë për bligim me spjegu dhe me kuptu drejt rolin e Muhammedit së lëllasëm këtë tokë. Pse u ardhë që kënjirë lën të tokë? Qëka ka lipa i këto? Qëka ne kamsoj njeve? A i ka ardhë me mbush një zbastirë, një bëshlëk. Ka që një bëshlëk i madhë të këne, dhe të kënerit ka ardhë për asë e ka ngarkua Allah Gjellera, bëshloj qëtë tjera, që njerët nuk ju duhet shpalja, por duhet për mes shpalës të imbush në tu, ato u akallon Allah u njerët zëndonë e vetë. Dhe kjo kështë është ndarë, kjo qështë e duhet me kumëtu drejtë. Andaj, kuna kam su për diqë Mohamed Isosallem, duhet me morë. Kuna kanë hapsir neve, që ne ta regullim këtë bot, si pas, tërditeve tona, zakoneve tona, përvojave to na dije vetona, aty ne e mbushme atë boshllëk me këto me këto aspekte. Kjo çështë është serioze, është shumë e gjerë, nuk mund të sherohet përmes një përgjigje të caktuar, por u mundova me dhoni një se rend përgjithësh, inshallah, kom arritme për të cil diçka që duhet apo që u letson juve kuptimin e drejtë e drejtë drejt tek saj. Kemi një telefatë tërë të ekuadrojmë të Salamu alaikum, poqëm. Aleykum u selam, wa rahmëtullah. Ka mundësine i përkje? Ja? Po, orna. Në qëpa për juve kohërët, duhet bërë hotë me koroni, për të mështë mëgaritë brahtisi e ti. Po, e qartë. Edhe, në, në shokë i ime më dheke, këriti të ragas, ka, ka mëra gërë më në bini, bini shpi. Edhe i kanësirë policinë, policia ka... Fa... Ka lipa të gjithë qka s'ka dhjetë kërgje, ka unë qka një të nejhuj, se këtër në ndihim në kërgje. So komunë si shamë, sa ka kanë thonë, të fejshën në kështë qëjtonë, në kanë qëmë, so komunë si në posë... E ku kërgje, ku ka ndohë kërgje, ku ka ndohë kërgje? Po, dikun, të përgurë, si më kërgje, të një. Po, anë, an e qartë, e po. qartë. E dhe një nëse bëshë kërgje dhvoj, Po, e qardla, e qardla. <tështë> salamu alaikum. Salamu alaikum. <tështë> Allah Gjallahu ala në ka obliguar që ne të kemi raportet mira me librën e ti. Dhe nga raportet e mira me Koranin konsideruat kër ne atë e ledzojmë, nuk e braktisim. E tash, sa konsideruat që po e ledzojmë, nësa djetar, këa varën nga persone. Dikush e pën hatë me njërën mujnë, dikush e përnë hatë me njëre në dy mujt, mirë pa në qoftë se lidhja ju në vetëme me kuran është ledzimi, nuk duhet të shkonë ma shumë se dy mujt për mësabër hatëme. Por në që dikush ledzën ka njërë kuran, e ka njërë mediton rëtë një jeti, nga njërë e përshambull, e mësën një jet për menç, nga njërë e mësën uh, një kuptim, apo një tefsir, apo një dispozit të kuran të mësën, në kuptimin e ndihmë pjesës së bazë e librave dietarve ose xhallorëve që shpjegojnë ka kontakt vazhdimshëm inshallah, nuk konsiderohet ka praktikë Kur'an nga se personierët nuk dinë më lezu Kur'an ose lezojnë shumë ka dorështa 2 muaj është ka dale me lezu. Por po them që nuk është mirë, nuk është e preferuar që të kalojnë 2 muaj para përfunduar leximin e Kur'anit, nuk është mirë. Por në çufse mbush kët boshllak me aktivitete tjera që dëshmojnë një raport mirë me Kur'an Ato inshallah çështja ktu është më e toleruar Allahu i mëshirëta. Shtëpia e rënuar, shejtani nuk e gjum kërkon me gur. Nga se shejtani nuk e ka këtë mundsi. Po, ose njëri në, në udh billah mund me konë në shtëpi e keqe e mëkatit ose kujt di çfarë, atë mund të dëmtojnë. Nga se njerëz ja kanë çil derën këto. Po nuk besohet që policia i ka dhoshur këtë hoqja ato. Nuk e di, kjo rast po nuk është shumë interesant, shumë i qetshëm, nuk di më fol për këtë rast pa pa ditori dhe pa informatën, nuk e dija për të njështë. Në që se hoqja e përmendë pejgamberin sallallasën hudbë, atërë lejohet që në vetë e meron sallavat, nuk prishpun edhe pse i duke e ndëgjuar hudbën, nga se dërgjimi sallavatin këtë rast, Muhammedit sallallasën, nuk të shvendos nga hudbëja dhe nuk shka këtë nxhurëm gjami që të pengu e ndëgjimi hudbës. Për ndaj në vetë e më thonë, sëllë Allah, sëllë Allah, sëllë Allah, sëllë Allah, sëllë Allah, sëllë Allah, sëllë Allah, sëllë Allah, edhe pse hudbën, Allah në gjënë hutëpën, nuk kodhë që ka të keqë, që Allah dhe në masë mire. E në kodhërujmë telefonatë në radhës? Selamë në legëm. Aleykum, selamë, rëntullar. Ka më t'jë gjëotë? Porna. Koshishtë e medlana? A ka qenje i tjesht apo njezit e ka në ngjim? Pa qëtaj? Me Ma u lana po. po, Allah e shumë lërtat. Amin. Alikum sallam arto Allah. Meullana të na përdoret për disa ose për njënga ata që quen njerëz të mrim, e vleja, që tani ati janë gjithën shumë gjire ka ditë, të e ka bo, këtë e kështë më radhë. Ska kësi meullana, ska kësi persona. Ka njerëz devat shumë, ka njerëz që kanë qenë do të, të të përkushtuar në dhurimë. Njerëz që kanë pas frikën Allahut të manduar, kokë njerëz ka, ka pas gjithmonë do të ket. Mirpo ai që duhet të shaham punën nuk është me Ulana. Ai që duhet të ndjeki mësimin e tij nuk është me Ulana. Ai që duhet të njohim fjalët nuk është me Ulana, por Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Fatkeqëse si njerëz vallahi kanë shumë si me Ulana dhe i njohin më mirë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. In dijekin më më ëndje dhe më me kënaqësi se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. O Adin Fiol shumë mirë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Qandai nuk ka ar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam mendjek me vlanon, po me vlana është kriju me ndjek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Qandai ne duhet të ta njohim Muhamedin alaihi salatu wassalam, ta njohim historinë ti, ti, e tij, biografinë e tij, fjalët e tij, mësimet e tij, ta ndjekim rrugën e Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Nëse ndjekim rrugën e Muhamedit alayhi sallam, atë kemi ndjek ke rrugën e të gjithë të tjerëve të devotshëm që kanë ikët rrug. Nëse e nijk rrugën e Mevlanë dikun që s'e kanë ikë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, vallahi çka të krybën tek Allahu xhallehu ala, ndjeke këtyn e Mevlanëve të ndershëm, nëse s'e kanë ikë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, vallahi korjac. Absolutisht, bëhet thonë bekuat dhe mundi. Andaj Allah xhallehu ala në ajetin më kërcëzuës në Kur'an Në një lutje të frikshme Kur'an, thot Allahu xhallahu wala: "Kul haluna bi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhallasa'yub fi al hayat al dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." A do të lajmëroj, të tregojë un ty për më të dështuarit? për ata që i kanë rënuar dhe i kanë zhvlerësuar dhe nuk kanë arritu të shpërblenë për pundet tyre. Ko është janë këta? E në dhine dalle sa ju hum, ata që e gabuan shtegu në vrapimet, ata që e gabuan kanalin e ecjes, atyre që u shkoj hoq mundi tyne, në jetë në kësej bote, e ata gjithë mund mëndonin, ata gjithë mund këshin bindje, se si janë duke bërmirë. Sa njerësh kuin tek tyrbet, lutën atje, ha demonin që se vapen që to bë ata kur kush s'pe ban. E keni gabuar shtegun vallahi. E keni gabuar kanalin. Ata që shkojnë tek tek me vllanat e till, dhe u binin sejdë dhe kërkojnë nga ata të tregojnë për të ardhmen, se ata e dinë të ardhmen, të e dinë të fshhatën. E keni gabuar rrugën vallahi. Ka së skar për këtë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ata që në mënyra të ndryshme i shmangen udhime të Muhammedi sallallahu a.sallem të dinë se nuk janë nuk është për lyrë. Gësë Allahu i manuar i ka mbyllur të gjitha dyrët, Allahu i manuar i ka zhversuar të gjitha veprat. Allahu i manuar ka pamunësuar që dikush të arrin shpërblimin përveç atyre që të rëkasin në derën që e kalën të hapur Muhammedi sallallahu a.sallem. Përveç atyre të cilët, bëjnë vejë për atë tyre për hirë të Allahut në rrugë në Muhammedet sëllë Allahu a.s. Dhe Allahut në ka urnuar en la na abuda illa Allah që mos të adhrojmë asë kënë pas Allahut për gjithashtë në ka urnuar en la na abudahu illa bima shara Allah dhe mos të adhrojmë asë së sindryshë për vejtë së si na ka në ka urnuar Allahu qëllë Allahu a. Për daj nësi musliman, i kemi këtë dy parime, këtë dy regula, mbi këtë dy shtyla ndërtojt feja jon nuk e adhurim asë këndë pas Allahut, kur dhe koftaj, asë pejgamberë nuk e adhurim ne, ne e pasojmë pejgamberën s.a.s. ne e ndëgjojmë Muhammedin s.a.s. për kur bifjëra për adhurim, për lutje, për nështrim, për për ullje, atër vetëm Allahun e kemi për këtë. Andaj, ne nuk e adhurim asë këndë pas Allahut, dhe ne nuk e adhurim Allahun asë së sindrysha, për vetë se si ku në kam su Allahu, për Rasul Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kjo është shumë e qartë, tema është e qartë, tema është e lehtë. Wallahi nuk ka, nuk ka të jetë adhurojë njerëz i përulën njerëzve, i nshrën njerëzve, praktikim mësimet e Allahut për ndjek mësimet e njerëzve. Sa ne e adhurojmë Allahun një mësimet e Allahut, Allahun adhurojmë. Prandaj të rregullohemi nga këto Mevlana, nga këto kushdo kuoft, ti kthehemi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Po Jo hija e histori se burrave të mirë njerëzve të devotshëm të cilët na elohcoin pasimin e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam nuk përshpon por nuk bën që në emër të pasimit të ndonjë njerëz devotshëm ose në emër të ndonjë fjalë të një devotshëm të shmangim udhëzimet e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam kjo është e rrezikshme dhe, dhe kjo është e keq dhe kjo është ajo që bën që njeriu ta gabojë shtegun të rrim punë Ti s'kom punajoç, në fun Allahu naruajt, ne vend të shpërbime të ta merr, të merr dënimin. Ti me të kujdesshëm, ti me të kujdesshëm ka se nuk luhet me këtë punë vëllai. Nuk ka igaren që drejtim. Ti me serioz, të kujdesemi shumë sa thua vallë kjo punë. A ka tek Allahu shpëliman apo nuk ka? Dhe dije se një punë që ke dëshir Allahu me të pagu për të, duhet dy kushte me pas, të jetë për hir të Allahut. Në çësën e këtij për të Allahut, mos u lidh me dihomë këtu. Vallai këtu e ke. Le të sa dush. Nuk pranohet që nuk kurrë të sinqert. Dhe nëse doan që Allahu me të pranoj punë, dhe Allahu me shpërbli për punët tua, atë le të jetë puna jote, le të jetë angazhimi i të, le të jetë bindja jote, le të jetë kuptimi i të, le të jetë besimi i të. Sipas asaj që na ka mësuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Po ndryshe, Allahu na ruaj. Te minutë telefonat inkuadrojm. Selam alejkum. Aleikum selam Othullah. A hu dëshiroj të shaut ju bëj një pyetje? Po. Ëh, aziz doat, se kompan çurose në përdorësim, ku ja bëjnë disa toy na det tek nusës, e marrin Kur'anin, dhe e majin dorën toy nusiamës me folë, ose një antar i familjes më me folë dhe është i ngjitur. Unë diçë që kjo është haram? Po, aziz doat. Po, e qartë. E dhe, desh ta mi uboa dhe një pytje? Po. A është obligush me përshminë që të lindë me prej kurban? Po, po e qartë. E dhe, a është kunora ma e vlefshme me, në po në komunë, apo me hoqë? Po, e qartë, e qartë. A, selam aleikum, falim derit, do të shpërbjet. Atër për desha, kemi të bëmë me tri pytje, e këndrujë këtë pytën e fundit përsonëtë, lus garagjia që të ndërpenim kuadrimin telefonat e telefonatave zotish për laptopun. Ëh po ka shumë veprime që bëhen në këto çernite të dashme, po edhe në vdekje. Andaj për shembull, shiko so so so beshtyni me djelëtarë. Për shembull, i jap atë pak mjalt nuses së ngoj që ta këtiet në lumtur. Po nuk nuk ka mësuar tieta me mjalt. Jeta mësuat me sjellit mirë me raportet mira, me respekt nërsjelt, kembëlës në jetër. Jo, jo me mjalt në gojë, në gu, ose me kuran nërsjetër për bereqet. Jo, Allah, kurani s'ka në morë nërsjetër la. Do të me qelë me punu. Me punu me te. Kja është e që duhet ta kemi parasysh. Andaj, Allah, ka një kur në shikon në ruar, kur indegjedi sa besutni. Nga mrena, më djek mërzia. Lë nga mrena, më djek disi, pse njës Hepëse e bëni nga njerën aspek nështë me qesh, dhe sa ashtë nërmalë e njerën e mbënë këtë punë, ashtë nërmalë këtë mbënë njerën. Për ndaj, këtu e në bidate, këtu e në të refuzuara, kënë në kërë respekt për Koran, kërë në nënqmimi Koranit, këse Korani kërë me e qelë, me praktiku, me mësu, qelën e Koranin, Korani u a mësën jetën bashërtore, Korani u a regulonë rap Kurani u rregullon edhe mos pajtimet eventuale në familje që i keni, por kur të qenë ju kur të futet në shtëllë. Përllai hap në Kur'anin, kom si më aftosh me shumëta. Që Allah na mësosit të veprojmë ashtu si të sillemi atun. Akika me prit kurban për fëmijën. Alhamdulillah shumë po na pyet për këtë çështë dhe alhamdulillah është përhomë të madhe kjo punë tek njerëzit. Andaj e preferuar dhe e kërkuar është që për fëmijën të prem kurban. Dhe e fundit kuron komuna Potegoja e kuronamaseop edhe ajo që duhet të bëhet është ti pleçon kurset do të thotë djali përmes njeriu të autorizuar ta dërgon babën e tij ose dajin e tij ose kontën tek familja e vajzës dhe atje ti pratkujë dhe stori i, i vajzës baba i sojço ose djola po ashtu apo gjaja i soja po vlojse kur do të çoft nga ata që janë të autorizuar dhe të bëhet kërkimi dhe pranimi me lejenë e dvojës, jo palenë së saj. Të bëhet kërkim pranimi dhe aty në praninë e dëshmitarëve të caktohet edhe mehrri, dhurata e martisë. Nëse kjo bëhet, kjo është kurorë më e kërkuar. Pastaj, për dokumentacion, për ta evidentuar do të mëshkon komun. Për dyshim, po mëshkon komun, po në komun nuk kërkohet vajza. Kurrë të më di gjë, pastaj në komun bën letrat. E te huxha nuk ka të obligative por me e thirr hoxhën në këtë rast që tua shpjegoj njerëzve se si bëhet një martesë fetare, tua bën një këshill dy familjeve se si tash duhet të respektojnë rregullat uh, e miqësisë këtu me radh, po duhem se kjo është një punë e mirë, një punë e mirë që më pas hoxhën në këtë ndaja që ti mëson, ti udhëheq ti drejtën se si si si si duhet sillun këtë rastë që mos bëjnë gabime. Dhe duke ndruar këto është edhe fundit persona Zoti ruwa it kudu qe jene. Bëftë Allah jelle hu ala qe të kohë më jithmunë të haërë it mirë. Dindakim nashun. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. <totip>